із красивих американських книжок про рекламу, щоб часно ними апелювати. Ви знаєте, воно діє. Коли це сталося вперше, я зрозумів, що врятований, майже врятований. У мене дуже нервова робота. Ви розумієте, я зовсім не хочу плакатись, бо коли б мені не подобалось, я б ніколи цього не робив. Я просто кажу так, як воно було. І моя робота, і моє життя, мабуть, не варті того, щоб про них розповідати. Це правда. Це, може, страшна правда для мене. В мене було багато мрій. Я хотів бути письменником або знімати кіно, але я став редактором провінційної газети. Дорога в нас ще довга. І якщо ви хочете спати, то я продовжу. Це була преамбула. Історія, яку я дійсно хочу розповісти дещо про інше. Так, вам налити чаю? Перепрошую, я не дуже добре себе почуваю. Ні, скоріше не зовсім звично. Така далека подорож для мене вперше. Ясна річ, що незнайомі чоловіки в дорозі переважно розповідають один одному про службу на влавах та про перемоги у коханні. Але я не охочу до того. Дурна справа. Але теми якраз такі, що об'єднують? Мабуть. А ви знаєте, що в переважній більшості країн раз на 4 чи 5 років обирають президентів? Чи переобирають? Та може як карта ляже? А карти лягають, звичайно, так як треба. Політика, кажуть, брудна справа. Дуже може бути. Я, на щастя, політиком ніколи не був. Та, як розумієте, працюючи редактором хоч і провінційної, але все ж газети, розминутися з нею ніяк не міг. Я розповім про любов. Самотні жінки і буденність. Деякі зауваження з приводу корисності традиційної сексуальної орієнтації. Офіси редакції переважно ростуть у центрі міста. Це дещо дорожче, але так треба. Розповсюджувач не поїде світ за очі, щоб купити ваші газети. Розповсюджувач хоче, щоб редакція була неподалік від базару. Це зручно і швидко. Тому наш офіс був саме в центрі, на восьмому поверсі будинку, в якому вже рік не працювали ліфти. Сусіди були в нас досить пристойні науковці з реакцією віслюків та якісь дядьки з заброньованими дверима. Заверший час ми бачили їх тричі. Коли їм вставляли двері, коли вони вносили до офісу сейф, і на Новий рік, коли вони той сейф виносили. Вони навіть до туалету не ходили. Чим вони займалися, ніхто не знає досі. Таких фірм в країні безліч, тому ніхто не дивувався. А всі разом ми займали десь половину поверху, решта була вільною. Після Різдва в порожніх кімнатах розпочався ремонт. Ви не спите? Не спіть. Скоро буде любов». Ні, не з вами. Я ціную гумор у чоловіках. Це велика рідкість у наш час. Буде про любов, про любов і політику. Дві речі, яким я повинен завдячувати цій подорожі. Зрозуміло, рано чи пізно вона б відбулася, але саме завдяки їм так швидко. Підступно швидко. Я не можу бути задоволеним чи незадоволеним. Тут нічого не вдієш. Так є. Ремонтники, ви знаєте? Ні? Це купа таких хвацьких бабів – у колись чорних комбінезонах, у хустках, звічно якимись нездорово-веселими жартами на сексуальні теми. У них завжди є дядько-бригадир, котрий приходить раз у два дні на півгодини і є об'єктом їхніх еротично-тілесних заздрощів. Він їхній кумир. Він не покине їх. Але в цілому це дуже добрі тітоньки. Вони розповіли, що замовники – зовсім не фірма і зовсім не з нашого міста, а із столиці, і що заплатили вони за ремонт чималі гроші, тільки б усе закінчилося швидше.